Асфальтовані доріжки, алеї, стежки тротуари там вони живуть, і я жила разом з ними. Як тільки минала сильна злива, я виходила на полювання. Довго полювати не доводилось дощові черв'яки вилізали з під землі, як гриби, у відчайдушних пошуках, хоч найменшої дірки в асфальті, щоб назад у ту землю повернутись. Аж тут нагоджувалась я. Деяких черв'яків, яких мені було особливо шкода. Я накручувала на і виносила з асфальту на живу землю. Щасливчики відразу пірнали в нірку. Інших, особливо товстих і неповоротких, я розрубувала навпіл біля яскравого грубого кільця на голові. А потім чекала, коли нарешті відрубана половинка оживе. У підручнику з біології я вичитала, що дощові червяки можуть розмножуватись вегетативним шляхом. Дощові червяки на асфальтах міста – це справді прекрасно. Вони уособлювали міську безвихідь і несумісність природи з людиною. Дощові які мовчки кричали. Люди, навіщо ви обгортаєте землю панцером, якщо і вам доведеться рано чи пізно у неї повертатися? Вже десять років, як я не зустрічала дощових черв'яків. Можливо, вони, як і хрущі, вимерли після Чорнобильської катастрофи. Плавання. Останнє і найсерйозніше захоплення. Невеличкий мені по пояс, басейн школи номер 22, довідка від усіх лікарів і молода догідлива тренерка. Плавання не просте, а синхронне. Це означає вчитися танцювати у воді. Ми приходили в басейн півроку. Але танцювати в воді так і не навчилися. Дехто і взагалі плавати. У плаванні я знову ж таки подавала великі надії. Найбільше часу могла проводити під водою без повітря. Розповідала найдотепніші анекдоти, ніколи не... Милась перед тренуванням у душовій і систематично писала в басейн. Все як має бути, попереду слава. Наша тренерка Ірина, а далі не пам'ятаю, була моїм першим справжнім коханням. Іноді вона вигадувала абсолютно не пов'язані з плаванням розваги, і здавалося, що це згуртує колектив у розмірі 20 штук шестилітніх дівчаток. Одного разу тренерка Ірина навіть повела нас у справжній кінотеатр на американський блокбастер Робот-поліцейський. Головного супергероя робота звали Мерфі, а головний негідник, лисий, злий і підступний, що довго вважався мені у найжахливіших кошмарах. Я пам'ятаю, як страшно, коли фільм скінчився, і 20 штук шестилітніх дівчаток висипало на двір. На дворі було вже зовсім темно. До того я ніколи у цій порі не знаходилась так далеко від свого дому на батареї Муравйова. Тренерка Ірина, звичайно, не могла кожну з нас персонально розвозити по хатах. Поки ми безпомічно й розгублено обтавклись біля кінотеатру в пошуках рішення, я чомусь виступила вперед і мілосердно, щоб позбавити тренерку зайвого клопоту, сказала «Ви не турбуйтесь, я мільйон разів діставалася звідси додому сама, бувало і пізніше, ніж зараз, тому я йду, а ви вже якось дайте раду зрештою». Я справді дісталась додому без пригод і небезпек. Але на ранок моє волосся стало на граминку з сивішим. Апогей плавальної кар'єри наступив десь через півроку звитяжних тренувань. Тренерка Ірина повезла нас на вже зовсім серйозні змагання до Коломиї, з ночівлею на Коломийському вокзалі у спеціальних кімнатах по типу гуртожитки. Мама спакувала мені в дорогу цілу сумегу харчів і рушників, поблагословила і навіть зронила сльозу. Їхати до Коломиї дві години електричкою. Ми роїлися біля тренерки, як мухи. Ну, а я, звичайно, один за одним строчила анекдоти не найгіршого гумористичного і філософського підтексту. Я почувала себе героїною басейнів і королевою водної системи України. Перший знак, який мав би мене застерегти, Коломийський басейн виявився зовсім не схожим на той, що мене виплекав. Більший мінімум у три рази. Половина басейну – мілка, дно іншої половини губилось у синяві понад міру хлорованих вод Коломийського водоканалу. Знак другий. Усіх в обов'язковому порядку примусили митися в душі, роздягатись догола і привселюдно, на очах у дорослих жінок-спортсменок, прибиральниць і випадкових перехожих терти свій по-дитячому ніжний жирок милом, не виключно що господарським. Знак третій. Перед заходом у басейн кожні з нашої компанії дали пінопластову дощечку для освоєння з басейном і уникнення неприємних наслідків адаптації. Басейн кишів дорослими хлопцями і дідьками, які шугали з одного краю в інший зі швидкістю світла.